Patricia Loos vir die inleiding van ons program Op die Horizon. Hier is die program waar ons gesels betek keer uh, in uh, onderhoud met splinterniewe kunstenaars op die Horizon en uh, dan ook ander daar, dan speel ons een verskeidenheid van hulle muziek en uh, ja ons, soos ek gister gesê het in my ander program ons Zuid-Afrika hoef nie terug te staan nie, daar is sterre op die horizon. Ons uh, kunstenaars, Kota, is uh, uitstekend. Nou, uh, hartelike welkom aan die luisternaars wat ook ingeskakel is. Vandaag luister ons na klompie niewevrijstelling of dan minste... Uh, die nieuwe wel, die nieuwe vrijstellings natuurlijk, door ons op die horizon kunstenaars. Sommiges is, is al lankel in die muziekwereld en dan is daar ook een paar gesoute mense wat uh, jy beslis al van gehoor het of dalk een uh, ondersteuner van is. Nou ons skop af met die splinterniewe groep wat ons uh, nog baie van van gaan hoor en hulle noem hulle self Uh, forever Young Dis a 4, a Eva en Young, Forever Young Beslis die jongste groep in die land op die oomlik Hulle wissel in ouderdomme van uh, tussen 9 tot 11 jaar oud Nou uh, ja dit is uh, jong uh, so hulle het een lang toekomst voor hulle en buiten om net te singen doen die groepie ook nog hulle eie begeleiding met die 9-jarige Zandrie Besaidnout, uh, baie bevoegd op die dromme. Ruben Herps, hy is 10 jaar oud, hy doen die basgitaar. 11-jarige Johan van Royen speel die ritme en dan is daar Katie Rock, wat ook 11 is, uh, wat saam met Johan die groep sy hoofsangers is. Zandrie sy pa, Drikus, het die groep so drie maanden terug afgeskop met een liekie wat hy vir hulle geskryf het, Sanidei. En die nietste wat ons uh, in, in nou na gaan luister is ook uit Drikus Sepin en uh, kom ons luister dan na Forever Young met Ek is net een kind. Ai, o swaar. Ek verlang alnou na ons kinderdae. Familie vliegaan speel Want ek nog net een kind Word voor het lief Ek is net een kind Word voor het met Ek is net dit is daarom Baie goed as my die kinders sy ouderdomme in 8 neem, uh, dit uh, vergelijk 8 sommer met enige groep, Suid-Afrikaanse groep. Nou ek is net een kind, is een moderne popgoedvoeliekie, waar die kindersysteme baie goed pas. Muziekkenners voorspel een wonderlijke toekomst vir die uh, kinders en ons hoop uh, dat hulle sal voorthuppel op hulle Sonskyn muziekpad. Ek gloes ook. Nou Christian Baartman, voormalige gas hier op my uh, op die Horizon program, toe hy onlangs saam met Mac Rappapali, hulle duet, Likkie, een uh, uh, vriend soos jy, vrygestel het. Vandaag vermaak Christian ons met sy netste vrystelling, wat dan ook een 97ste Likkie uit sy pen sal wees en die Likkie sy naam is Stof. Dit gaan oor daar die een mens in jou leven wat jou van binnen na buiten ken en altyd terugkom, ongeacht wat gebeur. Vertel Christian Baartman oor die betekenis achter hierdie splinternieuwe enkelsnet wat hy saam met Leon Grop, wat ek ja, ons hoor hom ook verder aan in die program, vervaardig het. Ons luister gauw na Christianse nietstevrijstelling stof. Ons is van dieselfde stof gemaak Ons beide drie aan ewel komkaar As ek myself loer is dit op my spoor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 saam in die groter breng, want ons is van die selfde stof gemaakt. Ons paie draai al eeuwig in mekaar. As ek my sal verloor, bly jy steeds op my spoor, want ons is van die selfde stof gemaakt. Jy verstaan Met noot vergoed jij al my twyfel belofte van die lucht Ter bloot en stof is ons gebind In dieper windelbane Dit alles hier die groter seer Van wonde spoel weg met tyd en Ons is van die selfde stof gemaakt Ons paaie al eeuwig in mekaar As ek myself verloor Bly jy steeds op my spoor van ons is van die stof gemaakt Sonder woordel vind ek jou hart Sonder woordel sien jy my smaak Niemand ooit kon vlieg Want in jou drome Bly jou woorde na by my Ons is van die selfe stof gemaakt Ons paie draai al eeuwig in mekaar As ek myself verloor Bly is steeds op my spoor Want ons is van diezelfde stof gemaakt Ons is van diezelfde stof gemaakt Ons paie draai al eeuwig in mekaar Als ek myself verloor, blij is dit op my spoor Want ons is van diezelfde stof gemaakt Ja, ons is van die stof gemaakt. Ja, ons is van die selfde stof gemaakt. Hou die mand op, Christian Bartman al is hy nou, uh, sal ek sê, uh, hy sal bijna twee jaar of tweede kades, sorry, twee jaarse voet, tweede kades lang in die muziekbedrijf doenig en met sy eerste album in 2008 uitgereik toe hy net 19 jaar oud was. Die, uh, oor die stof, Likkie, sê Christian, ek sien hierdie nie as my skepping nie, maar as een brief aan die mensdom van een groter plek. Daar is altyd ding in jou leven wat belangrik is as ander, maar beskerm dit Uh, wat jou uh, beter mens maak en raak ontsla van die uh, dinge wat in jou lewe vergiftig, verduidelik hy. Dit is de Likie met die hart, wat met by die hart praat en sal aanklank vind by oud en jonk. Aldus Christian Baartman, en ek stem met om 100% saam, uh, en uh, ja, 97%. Likies, wat nou al uit sy pen uitkom. So, oor drie, dan is daar seker groot makietie in die baardmans huis. Nou, Stefan Janssen, Janssen is baie goeie bewys dat harde werk vruchte afwerp. Ten spuite van die we wereldweie pandemie het sy loobaan sêder 2020 nog net van kracht tot kracht gegaan om dinge nog meer opwinding te maak het hy pas een splinte nieuwe lied vrygestel, wat verseker opsla eh, landwijd onder die publiek of radiostaties in die muziekkringen gaan maak. Sykerbos is een contemporeire snit uit van, eh, sy, sy eie pen, wat luisteraars aanmoedig om geluk te vind voordat hulle dit eh, laat verby Maar, Dit is die ongelooflike verwerking stem en manier waarop hierdie besonderse lied uh, gesing word en oorgedra word wat jou laat stop waarmee jy bezig is om te luister. Kom ons luister gauw na Stefan Jansan as uh, Suikerbos. En die storms daar buiten En die stilte hier Wat zou jy denk, as ek sê ek denk Ek en jy behoort hier Zou jy blij Al is dit net vir my En wat moes ek doen Toe jy my aanvaard donker gevaar het ek myself sien sky sal jy bly al is dit net vir my sykerbos maak op jou arms a plek om te rust van aand sykerbos sykerbos dis om jou te vergeet sykerbos Maak op jou handen, maak op jou. Misschien is dit tijd om te glo dat die zomer weer kom. Dat die duivel omself met vermom het as kouwe. Wat kon ek zee, alles gesê is? Die jy is vir my alles, dit het alles wat deur is wat ek moes kry. Saje blae. Alles wat dit net vir my. Saje gerbos, maak op jou arms, 'n plek om te rus vir nou. Saje gerbos, dis sommer 'n plek om jou te vergeet sykerbos, maak op jou handel, maak op jou, miskien is dit tyd om te glo, dat die somer weerkom, dat die duivel omself net vermom, het as kouwe, verloor Om te verstaan Zeker bos Maak op jou arms Een plek om te rust vanavond Zeker bos Dis oomwendlik om jou te vergeet Zeker bos Maak op jou handen Maak jou jou Misschien is dit tijd om te glo Dat die zomer weerkom Daddy devil die himself bit for moment as killer Say credible sack for ya Say credible sack for ya Wat sal jy daarvan sê? Suikerbos, Stefan Jansen. En uh, Stefan vertel, uh, dat Suikerbos is die story van die pad wat ek moes stap om myself te vind. Ek hoop dat mense die passie en vroeging, dier die liekie sal voel en dat hulle sal herinner dat daar baie is om voor dankbaar te wees. Geluk, liefde is dikwils baie nader aan jou as wat jy gereed is om te sien. Dit is wat Stefan vertel oor die liekie en ja, prachtig opgezong. Dan talent is daar geen uh, tekort nie, luister net so ver nog al die uh, snitte wat ons na geluister het veroogend. Nou, oor die betekenis, achter sy splinte nieuwe vrystelling, langpad na more, sê Gerdouan, of Gerdouan, Kemp, dat soms moet jy jou bagasie achterlaat, om nieuwe hoofstukke in jou leven te bereik, Gerdouan het die likkie saam met Adam Hego, apwel uh, Adam, die groep Adam, sy Hego <coughs> ah, excuse toch man en Robert Duck sy Niek Jordaan geskryf hierdie lekker luister Afrikaanse pops rock snit is geinspireer dier die veelseidige Bloemfonteinse muzikant sy moeilike besluit om die Rose roosestad achter te laat vir niewe en opwindende toekomst in Pretoria ons luister gauw na Gadoan Uh, kemp se lang pad na more oor ons fuss vergeet ja den bitte net so biggie voor ons werklik weet die, die tyd het mir ons es moet verlore gebroke tog ons diepër voorin gevind ons nooit te voel Daar vergeet achter dere, vergeet vir lange kere. Wat as die land wat ons aanvaard, recht door gekruiste leine, die toekomst jou en myne, tot waar die son opkom, wat as ons achterlaat, op aan de gister praat, welke die plek verlaat, ons niks voor vermoor. Gerdouan Kemp met die uh, langpad na Moore en uh, ja uh, dit is uh, die tweede enkelsnit vanaf Gerdouan's debietalbum 6e Sintuig wat op 8ste oktober 2021 eers beskikbaar sal wees so jy kan sê ons het het eerste gehoor hier op Net Radio of op Radio Eendracht dan uh, en uh, ja En volgens die gesoute oore in die muziekbedrijf, waar het reeds gehoor het, gaan het iets wees wat selfs die kieskierigste oore tevrede sal stel. Ons beweeg aan na Zaan Sonnekus. Hy het op bloemvertein groot geworden en was nog altijd versoed op muziek. Toe hy sy eerste kitaar op die ouderdom van Tim krijg, was daar uh, vir hom geen twyfel oor wat hy met die rest van sy leven wou doen nie. En daarom het hy na school muziekvervaardiging gaan studeer by Kopa. Hierdie seelvolle uh, lekkieskryver en veelseidige miskant het uh, met sy leerbaakie en die unieke stem Uh, sy droom is om betekenisvolle muziek terug te bring na die Zuid-Afrikaanse mark en nieuwe leven in die bedrijf te blaas en uh, met wat ons reeds die afgelopen ruk van hom gehoor het gaan het uh, beslis die doelwit bereik oor sy nietste vrijstelling Hoog, sê Zaan uh, Hoog is anders as enige van my vorige songs maar definitief nader in die klank waarheen ek wil beweeg. En uh, ek dink iets uh, van oud en jonk sal uh, dit geniet. Ons luister gauw na Zaan Sonnekes en hy sing vir ons hoog sy nietste vrystelling. Vergewe my as jy opstaan Ek was nog nooit siggestie As my woord is sou wegraak, my oor efficatief. Dit was stil in die oomlik Sta nou op die verhoog Toe ek val by die afgrond, was ek nog steeds hoog vir my sal jy wag To die rede Om my sa te ver my. Ik was diep in die een die dokter Maar ik is nog ste s by. Dit was de en nieuwe omlek Sta as de op die vuwe. Ek het geval by die afgrond is nog steeds waag En ek zweer, ek zweer Ek wil langer blijf Sal jy wacht vir my Zaan Sonnekes met sy niets te vrystelling Hoog. Nou uh, ja, die, soos ek genoem het, die muziek video van daar die Likkie sal in september vrygestel word in die album op 8 oktober. Ons kom nou by Sharonay. Sharonay is a, soos een goeie botel vonkelwijn. Haar borrelende persoonlikheid en liefde vir die muziek of die lewe is net so indrukwekkend soos die passie en talent waarmee sy elke liekie wat sy opneem aanpak. Iets wat sy weer eens bewys met haar nietste en langverwachte vrystelling ons teen die wereld. Nou kom ons luister gauw na Sharonay hey, uh, met uh, ons teen die wereld. subscriber you have is not available at present, please try again later. het my maal gemaakt ons was jong, ons was rukkeloos met hy het gegloed, die wereld wacht daar buiten daar was niks wat ons kon te gaan nie kon nie jou oor van my af hou nie ken die wereld, een baie brave besluit daar so, en dankie toch, ons hoor iets van a opkomende, of a dame, wat ook op die horizon sit, en inloer al die ander plate wat ons so ver vandag gehad het, was die mans, en ja, Sharonay, en dit nogals, moet baie baie energie ook, en nou hier die jongvrou sit nie stil nie, en sy is voorbeeld vir baie van die jongvrou daar buiten, Sy is ook handelsmerk uh, uh, handelsmerkverteenwoordiger vir verskye producte en bezighede en uh, focus daarop om gezonde leefstijl te aantaf. Tans is sy hard aan die werk om met die opname van nieuwe leekies vir haar volgende album wat sy in die nabije toekomst wil vrystel. Watch this spot, soos hulle in Engels sê, ons teen die wereld is die een van daar die onvergetelike liefie, eh, liekies, net soos die, indruk in die indrukwekkende in vrou wat het sing. Jou hart uit die staanspoor voorover en uh, verlang in jou gedagtes blij mal. Die snit is reeds aanlein beskikbaar. Die sanger liekie skryver uh, Kyle September wat verleerde jaar groot sukses op die radio behaal het, met sy debiet enkelsnit uh, Sweetness, het pas sy uh, tweede liekie uit die, uh, sy eie pen, na die publiek vrygestel. Analog Heart, is een uh, opgewekte publiekie van hom, persoonlik, wat uh, baie vir hom beteken. Die snit is geskryf, terwijl hy op toer was in Botswana, A deal met die naam van Match, was deel van die tour. Hulle klank het Analog Heart geïnspireer, verduidelik uh, uh, Kyle, uh, September. Die titel bring echter hulde aan David Cook, die uh, winner van die American Idol van 2008, sy uh, debietalbum. Kom ons luister gauw na Kyle met Analog Hot the last time I held for you I came over to your house and we got drunk On your bed I knew it was the last time we would be making love before you left me alone in your head I remember When I feel for you I was 15 early 2000 full of innocence. sense always close to the mend and now I just call you a friend can I get high on you drown in all your oceans can I get high I on you, high on you, be your little psycho The last time, the last time that I held for you I was overdosing on your tears while you were drinking you onvers koning, ne, uh, steek jylle hande op wie achtergekom het, dat daar faukie uh, ingesluip het, nou, kuil sal volgende van ons speel, uh, Kyle September, met Analog Heart, wat ek uh, wel voorgestel het, hierdie ene, was, uh, vrouwmens wat net so baie kunstig is, sy is rarig, uh, hoe noem hulle die, kinsgevoelige mense, sy is exentriek, uh, Anna Wolf, dit was wie daar gesing het, en uh, is gereed om a plek in te neem in die komplekse, aangrypende, wereldbekende kunstenaar, met haar nieuwe kortspeelplaat, Romans Was Born. Dit is een kombinatie van haar unieke muziek en verskillende elemente van artistieke uitdrukking wat verseker dat Wolf relevant bly. Dit stel haar in staat om verskillende elemente van conceptuele kuns en pop weer te gee. En die manier wat sy element is ook uh, asomrovent. Luisteraars weg te voer met haar eie muziek, die dansvloer vol te maak en die trefferleer te klim. Eh... Uh, Nou, haar, haar nietste was eigentlik romance was born, maar ek kon nie die smi, snit in die handen krij nie. Dis die, dat ek vir julle gespeel het, Can I Get High On You? Wat ook natuurlijk haar kunstig geit uh, ideaal uitbeeld. Nou, Anna Wolf is in Zuid-Afrika gebore, en woont thans in London in England. Die snit is vervaardig deur Matthew Fink eh, uh, en uh, vertel die verhaal van die toxische verhouding en hoe dit jou gedagtes kan beïnvloed. Nou, kom ons luister na die vorige uh, introduction wat ek gehad het van uh, Kyle, Kyle September, en hy synt vir ons Analog Heart, lekker luisteren. Broken bones can't crash my system I don't know shame cause that's what wise men say About love But you seem to find a way to hack my mainframe And when you do, it's system overload Every time more oh, I'm used to being in control I'm used to being calculated But you dance around with my soul My heart rate's escalating I overthink sometimes Circles in my head And I like it, yeah You up my brain It freaks me out every time And I like the way that you distract syng dier uh, Kyle September. Nou, Kyle is reeds vir meer as 10 jaar in die muziekbedrijf doenig en was al versot op muziek van so lang as wat hy kan onthou. My pa het vir my kitaar gespeel en gesing terwyl my ma swanger was. Het hy, uh, hy het my geleer om kitaar te speel toe ek 12 jaar oud was en kort daarna het ek begin een liedje skryf en syng. As tiener was Kyle deel van die kerkse eeg muziekgroep, dit het volgens die kunstenaar een groot inpak op hom gehad en was een van die belangrikste fases in sy muziekloobaan. Hy vertel verder ook of hy het verder ook die basgitaard, dromme en klavierbemeester voordat hy ingeskryf het by die Wits School of Arts waar hy in 2016 sy oneersgraad en B-muziek behaal het, en uh, ja, dit is Kyle September. Nou, uh, daarna het ons dan nou vir Anna gehad, Anna Wolf, wat vir ons gesing het, ons stap nou aan na Jan Blom. Jan Blom het in 2020 een conceptalbum vrygestel met die naam Jenny waarmee hy graag die verhaal wou vertel van twee tieners wat in die 1980s in die klein konservatieve spoorwegdorpie de Aar woon en sederdien geniet bewonderaars om te hoor hoe die story ontvouw. Nou met sy nietste enkel snit uh, Nonnie, val die volgende deel van die interessante legkaart in plek. nonni is wat Jenny sy ouders haar genoem het, en uh, vertel nog een stukkie van haar story, so dit is so'n plaatvervolgvraal as mens het so kan noem, dit is nog een liekie wat die jongman oor kan die pad van haar skryf, wanneer hy na haar verlang. Verduidelik Jan uh, blom oor die liekie, uh, wat dier hom en John Masser vervaardig is, en uh, waarvan die productie dier vonk muziek behaartig is. Ons speel en ons luister gauw na Jan Blom met die opvolg of die vervolg in sy verhaal uh, van en ons luister hierdie keer na Nonnie. En nonnie die lucht die ruk aan het Hele hand lang my dromen gesky Onne in die gang zits Wie jou bang In die donkere kamer In die mannen jy verlang En nou nie weet Allang kan Van die cirkels Om die maan en kal maar in die maand s'nachts gaan so nonie sy van my kan ek jou kom kry nonie ek jou maar klaar so laag daar wat jou leef beskryf Ik schreef hier in ons straat A plek daar echt net een dromen kon verlaat Jou kom kry Nonnie die lucht Door jou kant gordijn Her land julle lang My dromen gesky Onder die straat Herersgang Nonnie sê van my was dit Jou plan No nee be down Jan Blom nonnie. Nou, volgens hom, wat Jan Blom is, is die boodskap achter die vierde vrystelling van uh, sy album, dat uh, mens moet vasthou aan die gevoel van eerste liefde. Oeh, ja, dit is een wonderlijke gevoel die, en uh, uh, mens verloor dit, mens verloor dit, so met tyd, maar dit uh, As jy daar koncentreer, kan jy dit weer kry. Ek voel dat die mens altyd kan teruggaan na daar die gevoelens toe en dat het net vrees verseer kry is, wat jou daarvan weer hou, om met die onskuld van een kind na liefde te kyk. Nogals raak gesê, hou wat liefde ken. <laughs> uh, Jan Blom Nou stap ons aan, nou ons is nou by die Leon Grob wat net nou uh, wat ons gesê het wat saam met uh, uh, Christian Baartman die heiliekie van hom geskryf het. Hier is Leon Grob, uh, hy is een gesinsman wat graag tyds saam met uh, sy geliefdesdeerbring. Hy is vooral bekend as voormalige lid van die kitaardiel CH2. As jy kreeg, hier element uh, kan jy nou denk waarvoor het nie, maar in elk geval saam met wie hy een hele rits toekeningsgeween het. Sy enkelsnit Swerwer is pas vrygestel en bewys net weer eens hoekom kom hy sy plek in die Zuid-Afrikaanse muziekmark verdien. Dit kom uit sy eie pen en is vervaardig door douvoordagse Jatti de Beer. Ons luister gauw na Leon uh groop niets te vrystelling swerwer skuur van stof gelos en die ong muziek in die achtergrond terwijl hy sing, maar dit was Leon Grop met sy Likie Swerwer en uh, ja is uh, een nieuwe vrystelling van hom af. Nou dit is tyd vir my om af te sluit en ek vertrouw jylle die nieuwe kunstenaars of die nieuwe vrystellings dan van ons talent van die kunstenaars geniet soos ek self ook gedoen het onthou om die muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol Indien enigen uh, bespreking wil maak vir funksies of enige ander optrede van enige van die kunstenaars wat in ons program optreed, wees seker om uit die e-post en uh, stuur het na ludwigventer at live.co.zi Dit is alles klein en is alles aan een geskryf. En hy Ludwig word gespel. L-U-D-W-I-G. Of julle kan my sommer bel direct op 072-541-9803 en ek sê julle in contact bring met die betrokke kunstenaars of hulle argente. Uh, ek sal ook baie wat deur as die kunstenaars wat voor oplein uh, Skype onderhoud beskikbaar is vir een onderhoud van so ongeveer 30 minute met die doel van bekendstelling, vooraf opgeneem, my een oproep sal gee op my cellfoonnummer. Ek herhaal hom. Uh, 072-541-9803 Tot volgende week maandag met die uitsending van my ander program, Hoinkies is Hoinkies, Om vier na morgen is het ek, Ludwig Venter, wat sê, loop mooi, kyk na jylle self en net die allerbeste word jylle toegewens. Ek speel uit met een baie bekende kunstenaar, sy Nietz de en die baie bekende kunstenaar wat ons na gaan luister is Ray dillen en sy Nietz de is by jou voete leeg klink of hy van een hond praat as hy so sê. Nee, kom ons luister. En uh, ja, so net die beste vir jylle, lekker naweek wat voorleef vir jylle, en uh, uh, see you later, alligator. He is Ray Dillon. As my weer begin Jy is die mooiste ding Waar oor ek sing langs daar langs kralbenen En die sexy moves Het jy my hart geween Jy het my lus geblus Jy het my siel kon wees Jy het my vastgepen Jy het my heel van stryk Dis jy smile dis jy look Dis jy wat my huis te bring mm. By your foot to live, My heart suffers here. By your foot to lay I'll spark actful this fuck man in flow in my weg ja my van jou ek kan nie meer meer sonder jou sonder in myself full lay act what this way but it's me die passie roep u is plus 'n male goed geraas en dis alles net